Розділ тринадцятий недарма цей розділ тринадцятий, бо трапляється в ньому річ надзвичайна, незбагненна і загадкова. Таємниця трьох невідомих. Наступного дня я вже виїхав на своєму вороному, як нічого й не було. Правда, тепер я їхав обережненько, об'їжджаючи кожну ямку, кожний камінчик, кожну калюшку. Дід стояв біля воріт ніби просто так собі, але я помітив, що він скоса позирає на моє переднє колесо, йому було цікаво, як воно крутиться, і він, видно, був задоволений своєю роботою. Я проїхав до кінця нашої вулиці і повернув на центральну, Шевченківську, що вела через усе село в поле. Вже минав останні хати, як почув позаду дидиркання мотоцикла. Я звернув з колії, щоб дати йому дорогу, і обернувся. Мене наздоганяв якийсь військовий у шоломі і великих мотоциклетних окулярах-крагах, які закривали півобличчя. Порівнявшись зі мною, військовий раптом загальмував. «Рень?» – коротко спитав він, і коли я кивнув у відповідь, простягнув мені якийсь конверт. І одразу дав газ і рванув уперед. Я так розгубився, що упустив конверта на землю. І поки піднімав від мотоцикліста, тільки курєва на дорозі лишилася. Я встиг лише помітити, що то був офіцер. Чи то старший лейтенант, чи то капітан, чи тричі чи чотири зірочки на погонах. А обличчя, щоб мене розстрілювали, не впізнав би. Тільки запам'яталося, як білозубу сяйнула оте коротке рень на засмаглому, припорошеному обличчі і окуляри на півобличчя, і зелений шолом. Я глянув на конверт. Яві Реню цілком таємно. Занімілими пальцями розірвав конверт і витяг листа. Сьогодні рівно о 19.00 приходь до розбитого доту у Вовчий ліс. Розколені над амбразурою знайдеш інструкцію, що ти мусиш робити. Цього листа треба негайно знищити. Справа надзвичайно важлива і секретна. Нікому ні слова. Щоб тобі було легше зберігати таємницю, ми поки що не називаємо себе. Отже, рівно о 19.00. Г.П.Г. У мене враз змокріли долоні. Я звів голову і озирнувся навколо. На вулиці не було нікого. Тільки біля крайньої хати у дворі баба годувала курей, примовляючи «тютіньки-тютю-тютю», тютіньки тютю, -тю, тютеньки, тютю -тю". Але вона в мій бік навіть не дивилася. Здається, ніхто нічого не бачив. Я сів на велосипед і погнав у поле. Листа я міцно тримав у руці, притискаючи до ручки керма. У голові моїй було метушливе безладдя. Що це? Жарт? Хтось із хлопців або всі разом вирішили покепкувати з мене? Помститися, що я їх задурив із тим приводом? Але ж вони бачили, що я сам пошився у дурні. Чого ж мститися? І чи став би офіцер на мотоциклі стрявати у різні хлоп'ячі витівки, передавати листа? Ні, навряд. Та й почерк у листі не хлоп'ячий, не учнівський. Учнівський почерк навіть найкаліграфічніший одразу можна пізнати. А це був зовсім дорослий почерк, дуже чіткий, розбірливий, з у уліво і кожна буквочка окремо. Ні, це не хлопці. А хто ж? І що означали ті букви ГПГ? Що це ініціали? Чи зашифрована посада? Наприклад, гвардій полковник Герасименко, чи там Гаврилов чи Гогоберідзе, або Генеральний прокурор Гаврилов, чи знов таки Герасименко чи Гогоберідзе? Але в листі стоїть ми. Виходить, ГПГ це не одна людина. Виходить, троє Г. «П», «Г». І хто ж вони такі, ці троє невідомих? Хороші вони чи погані?» Не зупиняючись, я ще і ще раз перечитував листа. І нічого не зміг второпати. Вони просять порвати. Ну що ж, порвати можна. Навіть якщо це жарт, тим більше. Я порвав листа на дрібненькі-дрібненькі клаптички і, їдучи, потроху викинув по дорозі. Тепер того листа сам чорт не збере докупи ніколи в світі. До семи годин вечора було ще дуже далеко, але ноги мої механічно крутили педалі, а кермо само собою звертало у бік вовчого лісу. І я нещувся, як був уже на узлісті. І лише тоді раптом подумав, чого це я сюди їду? Адже у листі сказано – «О дев'ятнадцятій, і якщо я приїду раніше, може це пошкодити справі. Хто його зна?» «Я крутонув кермо і звернув на дорогу, що вела попід лісом у дідівщину. Наче хтось невидимий стежив за мною, і я хотів його переконати, що й не збирався їхати в ліс. Заїду в дідівщину в крамницю, куплю льодяників фігурних», – вирішив я. «У дідівщинській крамниці були фігурні льодяники на паличках». 19 копійок 100 грамів. У нашу таких чогось не завозили, і ми іноді спеціально їздили по них аж у дідівщину. Не доїжджаючи до села, побачив я на дорозі москвича з відкритим мотором, у якому хтось длубався. Коли я наблизився, цей хтось підвів голову, і я впізнав попа Гогу. Побачивши мене, отець Гога сказав. О, ану, подерж мені отут трохи. Я зліз з велосипеда і, тамуючи в серці неспокій, подержав йому в моторі якусь штуковину, що він її прикручував плоскогубцями. «Спасибі!» – сказав він, як скінчив. Потім, глянувши на мене хитро примруженим оком, промовив раптом загадкові, незрозумілі слова. «Темна вода в облацех!» І усміхнувся. Я здивовано кліпнув очима, тоді швидко сів на велосипед і поїхав. Мені стало якось не по собі від тих слів. Я навіть забув про фігурні льодяники на паличках і подався назад у Васюківку. Може, це Піп Гога написав? Збентежено подумав я дорогою. Удвох з бабою Мокриною. Г.П.Г. П.Г. – це може бути Піп Георгій. Абсолютно. Аге, Гаврилівна, це по батькові бабу Мокрину, Мокрина Гаврилівна. Її інколи так звуть, Гаврилівна. І це вони хочуть заманити мене до лісу і вбити? За те, що я їх з отим привидом підвів. А що? Були ж такі випадки, коли релігійні фанатики вбивали людей. Навіть у газетах писали. Ех, якби був поряд Павлоуша, нічого б не було мені страшно. І нащо то він зрадить? От уб'ють мене, тільки тоді він пошкодує, тільки тоді і зрозуміє, що це він винен, бо лишив мене самого на призволяще. Та буде пізно. У селі я повернув вулицею Гагаріна до річки. Мені кортіло глянути, що зараз робить баба Мокрина. Її хата була крайня, майже біля води. Під соломою, але чепурненька, а сад великий, кращий у селі. Таких сортів яблук, як у неї, не було ні в кого. Та покуштувати їх нам не щастило, бо такого злющого бровка, як у баби Мокрини, теж не було ні в кого на селі. Баба Мокрина саме трусила яблука, збираючи їх у пелену. Побачивши мене, вона вся ж вистрончилась. Ага, ти по яблучка прийшов. Пішов вон, бандюга, щоб тобі чортів у пеклі фотографувати. Гайдабура, геть! Я тільки усміхнувся і поїхав. Мені одразу стало легше. Якби вони збиралися мене вбивати, вона б так не лаялася. Вона б навпаки, солодкими речами очі мені замилювала, щоб я нічого не підозрював. Та й що це я вигадав? Кому я потрібен, щоб мене вбивали? І хіба міг офіцер на мотоциклі бути заодно з попом Гогою і бабою Мокриною? Тьху, дурниця якась. Я твердо вирішив нічого не боятись і о 19 годині їхати у вовчий ліс. Видно, справа таки серйозна, я комусь потрібен і можу стати у пригоді. І нічого думати. Мій дід завжди говорить, що коли ти можеш зробити добре діло, роби, не задумуючись і не відкладаючи. Але не думати я не міг, і до шести годин вечора тільки про це й думав.